Alhamdulillah, hamdan ketiara, baik, nubarakan fih, kama yahid Rabbuna, wa yarbaah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa andah, la sharikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan, abdhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alaihi wasallam, wa sallam tasliman ketiara. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan Kitab Al-Fusul Fisirat Al Rasul Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam Kita masih menjelaskan tentang Awal-awal peristiwa terjadinya Perang Kondak Setelah kita jelaskan bahawa Sekelompok Yahudi dari Banul Nadir mereka berkumpul untuk mendatangi beberapa kabilah-kabilah kafir seperti kabilah Quraisy di Makkah dan mungkin pula Qatthan untuk bersama-sama menggempur kota Madinah dan memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya maka usaha mereka berhasil di mana setiap kelompok yang mereka datangi seperti Quraisy di mana mereka berjanji untuk membantu dan memberi pertolongan maka kaum Quraisy pun menjawab panggilan mereka Demikian pula gotofan Mereka menjawab Ajakan dari Yahudi Banul Nadir Bahkan tatkala mereka ditanya oleh orang-orang kafir Siapakah yang lebih baik keyakinannya Apakah mereka atau kami Maka Mereka mereka orang-orang Yahudi Yang pada hakikatnya mengetahui al haq dan mengetahui kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka menuduh bahawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya tidak berjalan di atas al-haq. Adapun mereka orang-orang kafir Quraisy lebih berjalan di atas hidayah, lebih benar keyakinannya Ha ulai ahda min alladzina amanu sabila Maka mereka ini adalah orang-orang yang mengingkari apa yang mereka yakini dalam hati-hati mereka dari ahlul kitab Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi mendengarkan tentang perjalanan mereka menuju Madinah yang mereka berjumlah kurang lebih sepuluh ribu orang yang semuanya bersepakat untuk Memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memasuki kota Madinah. Falamma sami'a Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bimasirihim ilaihi amar al-Muslimin bihafri alkhandaq. Saat kala Rasulullah alaihissalatu wassalam mendengarkan tentang perjalanan mereka menuju Madinah. Maka beliau pun memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menggali parit. Yahulu baynal musyrikin wa baynal madinah. Yang akan menghalangi antara kaum musyrikin dengan kota Dan hal ini dilakukan yaitu menggali parit berdasarkan usuran dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Sebab Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu Menyampaikan kepada Rasulullah SAW apa yang pernah mereka alami, bahawa apabila mereka dikepung, maka mereka membuat parit. Kuna idah khusirna takandakna. Kami apabila dikepung, maka kami membuat parit. Fāamil al fihi mubadirina hujum al-kuffār alayhim. Maka kaum Muslimin mereka pun bersegera untuk membuat parit untuk menghalangi serangan orang-orang kafir terhadap mereka dan parit tersebut dibuat pada bagian yang terbuka yang merupakan akses yang sangat mudah dimasuki oleh orang-orang yang datang dari luar kota Madinah yaitu di bagian utara dan barat dan disebutkan oleh para ahli sejarah bahawa tak mereka hendak menggali parit Mereka memiliki peralatan yang ala kadarnya Sementara mereka akan menggali parit yang dalam Dan pada saat itu cuaca yang sangat dingin ditambah lagi dengan sedikitnya makanan yang ada pada waktu itu, akan tetapi keyakinan mereka merupakan kemenangan bagi mereka yang taat kepada Allah SWT dan Rasulnya tidak membuat mereka membatalkan niat mereka untuk menggali parit sehingga mereka tetap menggali parit tersebut dengan jumlah makanan yang terbatas bahkan direwetkan bahawa mereka memakan roti yang dicampur dengan dengan uh, semacam kuah atau minyak yang telah berubah baunya yang telah berubah baunya dan disebutkan bahawa parit yang akan mereka Gali sepanjang 5,000 dirham, 5,000 hasta, dan 5,000 hasta satu hasta hitungannya setengah meter, maka 5,000 hasta dua setengah kilo. Jadi, bisa dibayangkan begitu jauhnya panjangnya. Parit yang akan dibuat oleh para sahabat Bersama Rasulullah Sallallahu alaihi wa'ala alihi wa alaihi wasallam. Adapun lebarnya Dari parit yang akan mereka buat Lebarnya sembilan Hasta Atau Sekitar empat meter Sekitar empat setengah meter Sekitar empat setengah meter dan dalamnya antara Tujuh hingga sepuluh hasta Antara tujuh hingga sepuluh hasta Yani antara tiga setengah meter hingga Lima meter Kedalamannya Jadi parit yang dalam Dan panjang Dan ini tentu merupakan pekerjaan yang sangat sulit Ya disebabkan karena kondisi Madinah yang tanahnya kebanyakannya adalah batu, batu yang keras. Dan para ahli sejarah berselisih tentang berapa lama mereka menggali parit tersebut. Ada sebagian menyebutkan bahwa mereka menggali parit tersebut selama sebulan. Namun pendapat ini dianggap jauh dari kebenaran disebabkan karena orang-orang musyrik mereka telah sedang melakukan perjalanan menuju ke Madinah. Kalau dalam jangka sebulan, ya mungkin orang-orang musyrik telah sampai ke Madinah dalam keadaan mereka belum menyelesaikan penggalian parit. Oleh karenanya disebutkan oleh As-Sambhudi, bahawa penggalian parit yang dikerjakan oleh Nabi ﷺ bersama para sahabat Ridwanullahi alaihim berlangsung selama enam hari. Berlangsung selama enam hari. Kalau kata Samudi, wahadahul ma'aruf. Ini yang ma'ruf yang disebutkan dalam sejarah. wakana fi hafrihi ayatun mufassalah yatul sharhha dan pada penggalian pari tersebut ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang panjang untuk dijelaskan wa a'lamu nubuwatin qad tawatara khabaruha dan tanda-tanda kenabian yang terlihat dalam peristiwa itu yang telah mutawatir beritanya. Falamma kamil qadima al-musyrikun. Maka tatkala mereka telah selesai menggali parit maka datanglah orang-orang musyrik untuk memerangi Rasulullah alaihi salatu dan kaum muslimin. Disebutkan dalam beberapa riwayat di antaranya riwayat al Imam Al-Bukhari dan al Imam Muslim Dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau mengatakan Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-khandaq bahawa Rasulullah alaihi salat keluar menuju Khandaq Fa idhal muhajirin wal ansar Yahfiruna di gadaat bariyah. Maka beliau melihat kaum Muhajirin dan Ansar mereka gotong royong bekerjasama menggali parit di pagi hari yang sangat dingin. Fa lam yakin abidun yamaluna dalikalham. Mereka tidak memiliki budak-budak. Yang membantu mereka untuk menggali parit Jadi yang bekerja menggali parit adalah para sahabat Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ikut terjung langsung, langsung menggali parit tersebut Maka tatkala Nabi SAW melihat Kondisi para sahabat mereka semangat menggali parit Sementara cuaca yang sangat dingin ditambah lagi rasa lapar Rasa lapar dan kelelahan. Maka Nabi AS menghibur mereka. Beliau mengatakan. Allahumma innal aysha aysul akhirah. Faghfir lil ansari wal muhajirah. Ya Allah sesungguhnya kehidupan yang sebenarnya. Adalah kehidupan akhirah. Berilah ampunan kepada kaum muhajirin dan ansar. Maka mereka para sahabat menjawab ucapan Nabi SAW ini mereka mengatakan nahnu alladzina bayya'u Muhammadan 'ala al-jihadi ma baqina ahada Kamilah orang-orang yang senantiasa membaiat Muhammad untuk berjihad selama kami hidup selamanya kami berjihad dan membaiat Rasulullah alaihi salat wasalam dalam lafat yang lain disebutkan bahawa kaum muhajirin dan ansar yahfirun al-khandaq hawla al-madinah kaum muhajirin dan ansar mereka menggali parit di sekeliling atau di sekitar kota madinah wa yankuluna turaba ala mutunihim lalu mereka memindahkan tanah-tanah tersebut dari tempatnya Sambil mereka mengatakan, "Nahnuul Ladin Bay'ahul Muhammadah. Al-Islam ma'baqin ahada. Kami adalah orang-orang yang membayat Muhammad di atas Islam selama kami hidup, selama kami berbayat di atas al-Islam, membayat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi alaihi salat wasallam menjawab jendangan syair yang mereka sebutkan beliau mengatakan Allahumma innahu la khaira illa khairul akhirah fabarik fil ansari wal muhajirah ya Allah sesungguhnya tidak ada kebaikan kecuali kebaikan di akhirah berilah berkah terhadap kaum ansar dan kaum muhajirin qala yu'tawna bimil'i kaffay minashya'ir fayusna'u lahum biihlaatin sanikh tuwda'u bayna yadayil khaub walqaumu jia' wa hiya basha'atun fil halq wa la harikhun maka dibawakan kepada mereka satu apa sepenuh dua telapak tangan dari gandum lalu kemudian dibuatkanlah gandum tersebut yang dicampur dengan minyak. Minyak samin. Atau lemak. Namun telah berubah rasanya. Itulah yang mereka makan. Setelah selesai. Dicampur sedemikian lupa. Maka diletakkan di hadapan para sahabat. Mereka dalam keadaan lapar. ya Sementara... Uh, satu hal yang yang berat mereka rasakan Di kerongkongan mereka Namun mereka tetap memakannya Dalam keadaan makanan tersebut Mengeluarkan bau yang yang tidak sedap Mereka makannya Ya ini subhanallah Kondisi Mereka yang serba kekurangan Tidak menyebabkan mereka Meninggalkan agama Allah Meninggalkan Rasulullah Alayhi salatu wassalam kalau dibayangkan mahasiswa Bagaimana perjuangan para sahabat Ridwanullahi alaihim Mereka rela meninggalkan harta benda Mereka di Makkah Lalu kemudian mereka Senantiasa menaati apa saja Yang diperintahkan oleh Nabi alaih salatu salam Meskipun dalam kondisi Serba kekurangan dan kesulitan Kurangnya makanan Cuaca yang sangat dingin mereka tetap semangat menggali parit. Dan disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Lamma kana yaumul Ahzab wa khanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa perang Ahzab, Nabi alaihi salatu wasallam menggali parit. Dan ini menunjukkan tawadhu'nya Nabi alaihi wassalam. Kedudukan beliau yang mulia pemimpin seluruh manusia, pemimpin kaum muslimin tidak menghalang beliau untuk turun ikut bekerja bersama dengan para sahabat. Ridwanullahi alaihi majma'in. Kata Al-Bara', "Ra'aituhu yanqulu min turabil Khandaq." Aku melihat Nabi alaihi wassalam memindahkan tanah-tanah Khandaq At tawara anni jilda batni sehingga tanah yang di yang diangkat oleh Nabi alaihi menggunung sehingga terhalangi olehku perut uh, kulit perutnya ya ini yani beliau terhalangi disebabkan karena tanah yang menumpuk di hadapannya wa kana katira ash dan Bahagian uh, perut Nabi AS, salatu Alaihissalam memiliki bulu yang banyak. Fasami'atu huyar taji zubikalimat ibnu Rawaha wahyu yang kuluminaturab maka aku pun mendengarkan beliau mendendangkan syair-syair yang berasal dari kalimat-kalimat ibnu Rawaha dalam keadaan beliau memindahkan tanah tersebut. سambil beliau mengatakan Allahumma laula anta mahtadina wala tasaddaqna wala sallayna fa anziln sakinatan alayna wa thabbit alaqdama illa qaina in alula qad bagaw alayna wa in aradu fitnatan abaina thumma yamuddu sawtahu bi akhir ha kalau beliau pada kalimat akhir yang beliau dendangkan, makna dari bait-bait syair ini beliau mengatakan, Ya Allah, kalaulah bukan Engkau, kami tidak akan mendapatkan hidayah, kami tidak bersedekah, dan kami tidak akan mengerjakan solat, maka turunkanlah ketenangan kepada hati-hati kami, dan kokohkanlah kaki-kaki kami pada saat kami bertemu musuh. Sesungguhnya mereka Telah berbuat zalim terhadap kami Dan apabila mereka Menghendaki fitnah terhadap kami Kami tidak menghendakinya Maka inilah yang Diamalkan oleh Rasulullah alaihissalatu wassalam Dan para sahabat Di antara salah satu Kejadian Yang terjadi pada saat Penggalian khandaq Disebutkan dalam riwayat Al-imamu Ahmad An-Nasa'i Al-Bayhaqi Dalam Dala'ilun Nubuwa Dari hadith Al-Bara bin Azib radhiyallahu An Beliau mengatakan Lama kana hina amarana Rasulullah Alayhi Salatu Wasalam Bihafri Al-Khandaq Pada saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Memerintahkan kami Untuk menggali pari Uridat lana Fi Ba'd Al-Khandaq Sokhara Maka kami menghadapi pada saat penggalian parit tersebut. Di sebagian parit itu ada bongkah batu besar. Ini batu-batu yang keras. Yang besar. La ta'khudu fihal ma'awil. Yang cangkul tidak mampu mengangkatnya. Ya, alat mereka ketika itu tentu alat kadarnya. Ya, serba ada. Cangkul tidak mampu mengangkat batu tersebut maka kami pun mengeluhkan hal ini kepada Rasulullah alaihissalatu wassalam maka Rasulullah yang terjun langsung Rasulullah alaihissalatu wassalam datang sambil membawa cangkul lalu beliau mengatakan bismillah fadarabah darbatan maka beliau menghentakkan pukulannya maka menghancurkan sepertiga batu tersebut menghancurkan sepertiga batu Sambil beliau mengatakan ketika itu Allahu Akbar, oti itu Aku telah diberikan kunci-kunci negeri syam. Maksudnya itu berita dari Nabi ﷺ bahawa negeri syam akan ditaklukkan oleh kaum Muslimin. Dan ini mukjizah. Salah satu tanda kenabian Rasulullah ﷺ memberitakan sesuatu yang akan terjadi. Pada saat beliau mencangkul. Beliau mematahkan atau menghancurkan sepertiga. Beliau mengucapkan ini: Aku telah diberikan kunci-kunci negeri Syam. Wallahi inni laubsir qusurah al-humur as-sa'ah demi Allah. Sekarang ini, aku melihat istana-istana merah mereka. Ini yang penuh dengan gemerlap harta benda dan emas. Thumma darab thani. Kemudian beliau Memukul cangkulnya. Kali yang kedua. Fakatak al-thulut al Akhar Maka beliau. Menghancurkan sepertiga yang berikutnya. Dari. Batu. Atau bongkahan batu besar tersebut. Sambil beliau mengatakan. Allahu Akbar. U'titu mafatiha Faris. Allahu Akbar. Aku telah diberikan. Kunci-kunci. Negeri Persia. Ini yani beliau akan menguasainya. Demi Allah sesungguhnya aku melihat sekarang ini istana putih yakni perak harta benda perak yang mereka miliki. Tsumma darab atsaltha kemudian beliau memukul kali yang ketiga wa bismillah sambil beliau mengatakan bismillah dan beliau berhasil menghancurkan batu tersebut yakni sepertiga yang terakhir sambil beliau mengatakan Allahu akbar di diberi kunci Yaman Allahu Akbar aku telah diberikan kunci-kunci negeri Yaman Wallahi inni laubsiru ubshiru abwab Sanaa' min makani hadhihi sa'ah Demi Allah sesungguhnya aku melihat sekarang ini pintu-pintu Sanaa' dari tempatku sekarang ini Ini salah satu kejadian yang terjadi pada saat Rasulullah alaihi salatu menggali parit bersama para sahabat ردوان الله عليهم أجمعين فأيب سنبريسيني أخوان وآخروا دعوانا الحمد لله رب العالمين تفضلوا وحفظكم الله